الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين من ارسله الله رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين اللهم فقهنا في الدين Allahumma ij'alna mimmen aradta bihim al-khayra wa faqqihna fi al-din Allahum allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya ja alim ya ja hakim Të nderuar vlezër fillojmë kështu në shpjegimin e një libri të një hoxhës për hoxhallarëve të Egjiptit është libër i cili është mundoft autori i tij na dohon çëshe përmendun fillim të librit don quhet autori Ebumalik Kamil Ibni Sejid, Esselim, dhe të hoqja thetë, nëhon, Libra e, e fëkhotet i përmban 4 medhebet apo medhebet e djetarve dhe i përzjedh fjallë duke u bazuën e fjallë të Shekhu Theiminit, Shekhu Bimbazit edhe Shekhu Albanit, alejhim rahmetulloh, Libra është njona prej Libra apo pej punime vë shkënësore në laminë e fëkhot në kohën e fundit, thuj se prej Libra u matë mira që ka është punu në, në laminë e fëkhot dhe përmban argumentet qarta i përzedh fjallë të hoxja ashtu që së të len mundësi më dyshruan ta sepse në shumicën se e rastë më bështetet, më fjallët shekholl islamit, alehi rahmetulloh dhe kur të kesh ma zveti shekholl islamin insha Allah o tala nuk kep se më, më u frikësue edhe gjithashtu do më thonë hoxja do më honë I e pransi dhe o në hadithët për nga mbiri të lehi sëllatu e sëllam, i nxjerë hadithët edhe i përdzidh apo e tregën shkallën e hadithët duke unë bështet zakonisht në fjallët e hoqës e tina në honë Mustafa el Adawi, njënë e prej më hadithimë të Egyptit. Për këtë, kja është njënë a prej më të metaut të librit, sepse hoqëa dhe më thonë, e kalon, shumë her i kalonë për parsi dhe o në fjallës e hoqës vetë Mustafa el Ad para thonjes së Sheikhut Al-Albanit apo vendet ku e ka kundërtuar hoqja i vet, Sheikhu Al-Albanin i ka dhon përparsin për fjalës e hoqës vet dhe e ve ka lënë fjalën Sheikhut Al-Albanit. Por kjo ka të bëjë me çështjet e haditheve, jo ja me të përzjedhje të të fjalëve. Ather, fillojnë edhe të sqejojnë në çështjet e fiqhut, duke ja nis fillimisht te çështja e pastërtu, hë, te pastërtia. Të ndëruar Lëzer, Allahu Azza wa Jael e ka dërguar kët fe, fe të pastërt e pastër për gjithan ducirav, në qofshin ato në ducirat e shirkut, apo në qofshin ato në ducirat të kryesaut e ti. Dhe në ka urdrua Allah zhe o gjel me pastërti në shumë vendan në Kur'an. Dhe dalohet, fejat e tjerve, të rashet apo plëtsohet duke najti pa pastër, ndërsa feja jonë, plëtsohet me pastërti, dhe prej urdralë, Shumë të shpesht që e ka përmendë Allah e Zëvjel, është pastërtia. Dhe kushtë, parsorë, para shumë i badetevë, fyshkina me e pa, me radhe, është pastërtia. Unë nësha Allah o ta ala, nuk do të ndalë na më folë, për qërështjën e pastërtisë, mjaftën për pastërtim fjallë Allah e Zëvjel, Mu tëtë Allah dhe u gjell, inë Allah ju hibbut të wabine, wa ju hibbul më të tahirin. Allah dhe u gjell, i dënë ata që pëndohen dhe i dënë ata që pastrohen mjafton kjo me ditë për në leren e pastërtiz dhe më thonë në islam. Unë e di që i gjanin në për shumë abdeshanët kësovë dhe onë diso hadithet për shkruola mirë për shumit se prej ty nëvë nuk e arrin shkalle në hadithit daif për shumit se ty nëvë janë nërë këtë shkalle dhe onë jenë hadithet e shpikula për këtë nuk do ndalë na të spjegoj ato inshallah nëse dikush prejuve ka pytjet e tila neve tju do të ju përgjegjmi pas dhe ersit Do të ndalë na pas tërtin në dy grupe Pas tërtia reale dhe pas tërtia si pas Pastërtia reale është largimi i papastërtira u prej trupit. Ndërsa pastërtia e dispozites është ah abdesi, pastërtia e dispozites është abdesi, gusli edhe tejmumi që kanë më ardh u ndërse të ardhme. Sot kena më fol për pastërtin reale, doon largimi i papastërtive. Para se mohi dhe më fol për pastërtin duhet më i përmend çfarë çështje janë te papastërta pa se më hi dhe më folë për pastërti në reale, duhet me i përmendi njëherë cilat qërti janë të pa pastërta. Dhe me pas me i përmendi se si pastruhën këto pa pastërti jira. Atëherë po fillojnë dhe po i përmendëm gjërat të cilat janë të pa pastërta. Do të përmendi vetëm nga një argument unë shumicën e qërti, për pos për ato qërti që ju, Dhe ju ka i gjma dhe onë se jënë të prejme Ose të ato qërëtje që ka ka nevoj Ka khilatë madhë mes djetarve Prej pas pëstërtirav E para që ka e përmend të hoxha është Dhe më thonë Urina dhe ajo e cila del për zort madhe Të njeri u dhe më thonë Urina dhe nevoje e madhe Jënë pa pëstërtirav Me i gjma të umetit E dyta prej pëstërtirav pa është Elmedhiju u eluediju Që ka e në këto të dyja? Medhia është lëng i trash. Medhia është lëng i trash i cili del si rezultat apo e shkakton këtë luajtja me organ ose qylyja e çështjë, a është gjëra e caktuar me që ta ngrisin e fshin apo shkaktohet kjo për shkak të luajtjes që ka e bën, domethënë burri me bashortën e tina. Kjo është medhia. Ndërsa papastërtirat tjetër është uedhia. Uedhia është, dhe më thonë, lëngë gjithashtu i të rash, ka në gjyrë të bardh, i përngjan spermes, dhe më thonë. Del zakonisht, ku njeriu, dhe më thonë, ka të lashe me kryrje në nevojës të madhe, apo, ku njeriu, dhe honë, ku do këne ka sëpërvoa, laze zë gjelë, më, më quë pesha të randa, qënë pesha të randa, Eh, e kështu mëra dhe më thonë këto dyja jëndë papasërta dhe më thonë dhe argument dhe hon për këto se për të dyja dhe më thonë ka i gjma të djetarë dhe e ka transmitua këtë i gjma dhe më thonë imam nevoi unë në gjmua edhe e ka transmitua ipni kudamja unë mogninë tina edhe gjithashtu dhe më hon po e përmendi hadithin e pengamberit a.s. të cina e ka transmitua Bukhariu edhe muslimi që kur është për pengamberit a.s për me dhien ka thon pejgamberi alayhi salatu vesselam el madhi wel wad ka thon pejgamberi alayhi salatu vesselam për, për me dhien ka thon yaghsilu dhikrahu wayatawadda e, e pastron organin e tina dhe merr abdes dohon që shtu largohet pa pastërtia e e me dhiet edhe el wad dohon pastrohet organi dhe ka ardhn rivajete tjera organi dhe bolet dohën obligohet më u pastruhe organi edhe bolet edhe merë abdes për namaz. Ndërsa vendin ku ka pikje qysh pastruhet i vjen rada për, për me të reguhe. Papastërtia e pes dhe më thonë është gjaku i hajzit, gjaku i mustracionëv është i papastërt me i gjmatë të umetit. Qysh pastruhet prej këtina, ka mi arë rada edhe më folë. Qështja e gjashtë prej papastërtinav është dhe më thonë plehrat A, a, apo baglat e gjallnesa vë e krijesa vë e shtazëve cilat nuk ju hahet mishi Gjdo shtazëve cilat nuk ju hahet mishi të dalurat e tina jën të papastërta Këto kanë mëna dhujit më radhë nështa nëherë nuk ju doken por në shala më radhë kina me të regu Prej papastër tina vë dohon e shtata më radhë është li ebul kelbë Jarkët e qenit jargët e qenit. Jënë të papastërta me argumentet të qarta prej ty në hadithi pe nga mberi të alehi sallatë u sallam të cilë në onë hadith e ka transmitue. Ima muslimin sahiju në tina ku thetë pe nga mberi alehi sallatë u sallam të huru i në jahedekum i dhe avala gal kelbu fihi e njagësilehu se bërë më ratin u le hunne bit të robë. Thetë pastrohet ana e në dënjërit prejuve nëse ka jargjit qenit të dhe të me e laj duhet 7 her me ujë e 1 her me dhe apo të parë në her për i ty në me dhe kena me tregu dhe më thonë që qysh qysh la hëtena mirë po qysh pa po argumentojnë a qëtë se jakët jo e qenit jenë papasër ta se sikur mos të zhinkonë papasër ta jakët jo e qenit nuk në kështë urdhru për nga mbela lejserat u eseran me e laj me lëu atëhën. Dhe kena më përmend atje kur ti vjen rradhase, a obligohet me elo, elo vetë sa hanen kupën çënin, me elo 7 herë nëse dojna më përdorna, apo kjo dispozit vlen edhe për përtesh apo gjëse edhe tjera që ka i prek çënin. Prej papastërtinave, më radh është e teta dhe kjo është mishi i i derrit është i papastërt me i gjma të, të djetarve dhe argument për të është fjallë Allah të zëvëgjel e u lahme khinë nëzirin dhe i nëhurrejtës dhe të Allah të zëvëgjel apo mishi i derit sepse mishi i derit është i papastërt Prej, papastërtina dohon gjithashtu qka janë papastërta me i gjma të metit është të ngodhë rëdhërrat Dohon gjithashtu qka ngodhë Pej kriesa është e papastërt dhe përja shtohet prej kë Peshku dhe karkaleci. Argument për këtë është hadithi për nga mberë të lehi sallatë vësallam dhe si nga ka transmituajnë bë një magja dhe ima Mahmedi dhe Shekull Albani e ka bo sahi këtë hadith që thët për nga mberë të lehi sallatë vësallam o hille lënëmej të të tëni o të dëmëni nga u kanë lejuë o të të neve thët për nga mberë të lehi sallatë vësallam dy të ngorëdhra. E ato janë dhe më thonë el -hutu pse ka njerëz që mendojnë që karkaleci nuk bën me hëngër, a karkalecin bën me hëngër të prerë dhe, dhe të ëmte ngordhër. Gjithashtu, prej gjërave të ngordha të cilat nuk janë të papastërta. Kur themi nuk janë të papastërta, nuk nënkuptohen asë çdo gjë i papastër duhet me dhe hëngër ato. Nuk kuptohet kështu. Mirë po prej gjërave të papastërta që kanë, është gjithashtu krijesat që nuk ju i janë apo gjallnesat që nuk ju i et gjaku. ë kanë shumë pak gjak. Sikur se bubreci, Miza edhe këto më ratë. Këto edhe masë ngordës nuk jenë papastër ta. Argument pëse nuk jenë këto të papastër ta është, hadithi për nga mberë të Alehi Sratu e Selon, të cilin e ka transmitohë Bukhariju në mëslimin e tina që për nga mberë Alehi Sratu e Selon gajon, banera, Miza, unuin tënë, që ka thonë për nga mberë Alehi Sratu e Selon? Me shtijel nëherë, mëkona e papastër, u duhet me njëherë me hiq, jo edhe edhe njëher. i e Pasërta që ka pra, përjaçtuhet prej gjërat të ngordhë, për shemblë, nëse unë ngordhë elefondit. Ako të diçka mishë i elefondit është i papastërt, gjoku i tina, ato që ka dolin pëtina e në papastërt të daon, me i gjmo, mirë po, eshna të elefondit, apo eshna të të ngordhërës. Gjithashtu, brinat të të ngordhërës, fajt e të ngordhërës, Thlëkt e të ngordhërës dhe pendlat e të ngordhërës Dëmonë edhe nese ngordhë pula Ku shkruen me pend Bënë mjanuk ose një gjellën e stjetin Mjanuk ato Këto nuk i janë të papastër ta Por i ashtohen prej të, të Prej gjera të dohonë te ngordhura. Kjo përjashtohet për, për gjërat e ngordha që janë të pastra. The Sheikhul Islami, rahimahullahu, në mungjelit në mungjelit në 21 un faqe 100 the këto çështje që ai përmenda unë te jomhuri i seleve janë të pastërta. Edhe transmeton de Ibn Buhariu Sahihun eti në ato, e përmend pjalën e, përmen e Zuhriut Mualla kanë thënë se i kam zate sahabit selaf de on për sahabëve të pejgamberit sahom të tabeinëve të mbështetet un Unë brite elefondit Nëse i shkone pa pasër do unë se këshin mara Ta brinë elefondit për, për shtog Apo ka arë transmitime tjera Se i kam përdor dhe më thonë eshrat e tyre Sikur se krahern e kështu marad Gjithashtu Ta është i fillojnë edhe onë i përmendum e në onë ta ke merodhë prej gjërat papastër ta, ke e ngordhura dhe i përmendum senet që ka përjaçtuun me to. Gjithashtu, prej gjërat e papastër ta është në kuti aminel behimet i behi hajetun. Dhe gjdo gjohë e cila është prej, është këput për i shtazës e cila është e gjallë. Por shemblë, nëse ti ja prej meç një pies, ljopes, apo një kryese, dohan ja prerin veç një pjesë çajëpise, pjesë që prerin konsiderohet e ngurdhër. Për shembull, ja prerin veç këmën e lupës, ha, por mjahongër. E ajo është e gjallë alo, ja merr veç këmën, veç një pjesë japrin, ose një pjesë të mishit edhe kështu më ro. Kjo konsiderohet e papastërt. Dhe ju vënë kjo sepse doni me di dispoziten a lejohet më u plocu, kjo në mjeksi, kjo dispozit, nxjerrret mjeksi. Tanë gjoni vet, marë, u përgjigje vet, a lejohet më u marr gjallënesa ul mish. Alejot më marë mishë me i plëcuo pjes trupit njëriut e kështu me radhë. Apo alejot me në gjitë ashtin e njëriut me ashtë të kryesavë. E mërë një përgjegje në pjesën, në pjotjene që ke para proke, para kësoj. Dhe alejot me i plëcuo me mishë të gjallën e të gjallën e mërë njën këtë në këtë pikë që ka e përmenën dhe më thonë që hadithin e pengamber të lejësratëve së romë të cënë e kanë zirë i më më tërmidhiju edhe e budaudi e kabosa ishe i kolalbanin që e thotë pengamber sënë, me akut e amin el behime të fejia hajën fa hua me itë gjdo senë që ka këputët pishtazës duke qena e gjallë dhe më thonë konsideruat e ngordhur dhe gjithashtu e një më dhjeta prej gjera pa pasërta është uj apo ushqimi imbet Nëse ka pi ujsh një shtaz për shremull qeni dikun, ose ka pi uj një gjallënese e e kur, si kurse ujku, ose velpra, nuk lejohet me e për dorë ata uj për, pa, për pastërti. Ata uj konsideroheti i pa pastërti. Dhe përjaçtohet prej kësaj ato gjëra që ka jënë nasilën rëtneshë shpesh, që ka së mujna muruajt për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ka thonë innëhe lejse për nejës. Innëhe minet të uafina, alejkum vë të uafet. Honë për nga merë sam, maca nuk është e ndyrë. Nese maca pinë një ven ujë, e këllon të një lovarë më mara vëdes pip tina, ka pi maca piti ujë, s'ka problem më mara vëdes pip tina. Nuk është dhe rota të ujt pa pasër. Sëpse për nga merë sam, aja nuk është e pa pasër. Aja është prea të në kërëj isavë, të ka sil A, edhe pse është haram me hongër, mirë po na dëm ku pinë magore ose mushka, nuk ka problem të marrë abdes. Ndërsa nuk lehen këto dispozit për ujin apo ushqimin e mbetur të njerëjut, sepse këto janë pa papastërta me unanim dietarëve. Gjithashtu, konsiderohen të pastërta fjala vërtete dietarëve është se uji të cilin e në pinë shtat që na lejohet me hongër mishi, ato janë të pastërta. Sko ka kuçuar problemin e në tu. Gjithashtu, prej gjeraldo hun të papastërta e dëmleta me radhë është mishi aty në kriesa vë qka nuk lejot mi hongër, konsiderot i papastërt. Dhe argument për papastërtin e ty në dhe më thon është hadithi të cilin e ka transmitu e imam muslimin sahiju në tina dhe e ka transmitu e imam muslimin sahiju në tina edhe gjithashtu e ka përment kitë hadith dhe më thon imam bukariu në sahiju në tina që ablajnë me Soudi, kër ja ka qua për nga mberi të le Ja ka jet pejgamberi teleh sallallahu aleyhi wasallam de gul edhe ni bagël kur ja ka thon pejgamberi saum e ka gjuajt baglën ka thon kjo inaha ridson ose najas kjo është e papastërt ka thon dietor don ashtu çysh është bagla sa e papastërt konsiderohet edhe mishi i gjitha krijesave që nuk ju hahet mishi domthon konsiderohet i pa i papastërt taşte na erd radha të çështje që ka kohë xilaf në tu e radhës është A konsiderohet sperma e papastërt. Sperma e njerëzit dhe e krijesav, çka ju hahet mishi, a janë të papastërta apo ju? Kohë i lashtë mes dietarëve janë ndarë dietart në dy grupe. Mendimi e Buharifes edhe Imam Malikut do një në transmetim për Imam Ahmedit dhe fjala shejshaukonit u neilautar, a, orse sperma është e papastërt. <kuh> dhe mendimi i dytë i dietarëve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 fillimisht edhe pse mendimi jem është se sperma është e pastërt dhe s'kom dyshim këto, për këtë po i përmeni fillimisht argumentet e aty në që ka thunë që sperma është e pastërt, tani ku me i përmenë dyshimet e aty në që ka thunë se sperma është e pa pastërt. Në bazë, dohën, argumenti i parë që sperma është e pastërt, ërët se baza këto mësëne, baza në që është në gjdo gjotë, që ka është në gjithsi në bazën të ërë Dhe pasërta, deri sot vjenë argument dhe të regon se kjo është e pa pasërta. A ka ordhë argumenti t'ilë për spermen? Kina mengua masanej fjale në e Shekho Lislom dohon, s'ka argument. Gjithashtu, Pre argumentet se sperma është e pastërt, është hadithi i ajshës, të cilin dohon e përmen ajshëa, thët radiallohohan, kuntu e të fërra ku jëbise, min meni i nebihës sallallohu aleyhi wasallam. Thët ajshëa të të kur ka pas spermë në tesha të tina, pe nga mberë aleyhi sallallohu aleyhi wasallam, edhe ka qena e spermë e tërme dohon, është tha, dhe të vetëme e kam gryje, kam fërkua, nuk e kam lahëqë. Si kur të shkon sperma e pa pastërt, Gjithashtu, prej argumentët se sperma është e pasërt, ërë se sperma është baza e kriimit e krije, të krije sa o më të mirë atë allatë të zëvgjel, si kurse pingën bertë, si kurse dëshmurtë, si kurse dietartë, si kurse njerët të dëvatë shumë të allatë të zëvgjel, është e pamunshme me bo allatë të zëvgjel bazën e kriimit të ty një për nisenit pa pasërtë. Tërgoth një nxarje se një njëri i ka të kuë dy djetarë të polimizuë në me zveti rrësështjërse arë sperme e pastërt apo e papastërt. Një djetarë i hanefive dhe një djetarë i shefeive polimizuën me zotë naltë edhe ka përcem pra në tynëm një njërë dhe e vetët, qka u bëthet, qa po përtit një? I thetë këtë djetarë i shafë e i vetët, jëmë tu e polimizu e një njëri, dhe tu po një? i, thet, i shafiive, thet, një njëri, thet, kalzua që i baza e tina është e pastërt, haj po ma këthen mua, po dhe tjo baza e jam është e pa pastërt. Nuk përdi dhe qa me i bëhë këtina, këtina njëri, ha? Ha, po po dyshon që baza e tina Po dhe të në e këmë bazën Pre ndytsires Allah e Zegjena në rrujt E përmen një polimik t'il Ibn Qajimi Unë livrën e tina E këshim për të fyë këtë liber E këshim për të fyë këtë liber Po atala, edhe pse do në është tjirë nuk e dija kam përmen, ase, e kam përmend një polimik dhe onë që ka ndodhë mes dhë djetarve, është polimik shumë interesante, nuk në mjaftën koha, për me e përmend atë polimik edhe pse është e gjati në shalat tjera herë këna më e përmend. Gjithashtu, e përmend Shekhu Lisslame Rahimahullah. Sa Shekhu Lisslame në Fetava, unë më gjëlejtë në Nistenit, thëtë, lem, jun kal, an e hadin, Nën nuk ka lënë askënd, thotë nuk e ka përmend asnjë njerëz, se pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka urdhëruar di këm pejsahave, në pastrua spermën. Me larguar spermën as prej trupit e as prej të shaub, më thon loja spermën sepse spermë është e papastër. Sa sheh domi thotë nuk është transmetuar për kullkunapri sahave. Deri sotet, Shekhu listomitet, nuk na u ka transmitua një diqka e til, në dijet qartë azi se më konë sperme e papastërt, i kishë urdrua, për i nga më vera listomë sa aptetina, në njërët veçanë, kjo është qështje, nuk është qështje e rolë, gjdo njeriut, ha? numrit vetëm me porjashtime ndaj as çka është i smu, domethënë 99% njerëz kanë nevojë. A këtë dispozit ka të mallë se Xhexostomi na ka lanë Allah edhe pejgamberi saun panasjarua, thotët as se si. Thotët gjithçyrshët ju ka bëu vakithet muslimanëve. Thotët por thotë derisa nuk i ka ndalu Allahu Azh-Zhel, edhe pejgamberi alayhiselatu vesselam thotët shejhu l-islam thë dihet thotët diçka është e prremë që s'ka dyshim se sperma domethënë është E pasërt nuk ësht e pa pasërt.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 prej spermës, kjo në nënkuptohen se spermë ashtë e pa pasëtërt. Kjo është pi qëdina u matë moja që ka e kanë thonë djetarët e anefive mëjë, për men këtë argument është qëdije madhe. Filimishtë, vepra e pe nga mberët a lehin se ratu e selam, nuk nënkuptohen obligim ju këto e tene. është regull të shumit e usulive e djetarët usulit, se nese e ka vepro pe nga mberë a lehin se ratu e selam një veper, nuk nënku preferenës veq, asunet është që i thojnë nëna. E qka jetë gjithashtu, vepre sahabijut nuk është argument të djetarë, të fjole e vërtit të djetarëve. Përveq asoj, nuk dëtë të thetë pastërimi i diçkofit që nënkupton pa pastërti nësoj, se për shambull në më narohë loqin të shë, ne e pastrojnë, a po? Mirë po nuk nënkupton se loqin është i pa pastërtë. Gjithashtu, neve më napik hundë në tesh, ose pështyma në tesh, e pastrojnë ateshen. Por nuk do të të të të kjo që është, kjo të dyja jënë të papastrëta. Edhe për këtë dëmë thonë në Gjojna, unë i ka përmenë dëmë honë djetarët, djetar, si kur dëhonë djetarët se hapëve, si sadip një e biua kasi, ed Adullah ibn Abasit dhon, edhe, abasi, edhe disa dietarë kanë transmetuar se si hadith pejgamberi saum, që kur e pyet pejgamberin saum për spermën, ka thonë ajo është sikup shtimi ajote, apo hund, qyrrë doon çka çka dalin ty sepse kam lyp edhe në fjalor se dhon më u gjet ksoj shprehje do mësoj çka del pri, pri hundës me gjet shprehje tjetër, mirë po nuk kam gjet, por posa me qyrrë, mirë po jo me y, me u e kam gjet në në fjalor domthon. Fjala e vërtet e dietarëve domthon është Ase, sperma domthonj është e pastërt, nuk është e papastërt. Pika e dytë është një nga prej pikave që kanë ngjall debat madh dikur më ti këtu në Trojë tonë domthonj, është se a është alkoholi i papastërt apo është alkoholi i i pastërt. Mendimi i shumicës absolute të dietarëve. Tu i pofshi këtu edhe karakter dietar të mëdhëjve. Tu e shti këtë edhe djetarin e madh islam, shekhull islam ibn të tajmija, rahim eho Allah, e kalme ndimin se alkoholi është i papastërt, është i ndyrë. Dhe argument e marrin për ketë, dhe ma më fjallën Allah të zhë u gjellë, ku thëtë Allah të zhë u gjellë, ja ejuhe lëdhina amenu, innëme lë khamru, walmejësru, walë ansabu, walë azlamu, rëjësën, min amel i shëjtanë. Oju që keni pesuar, dhë Nësë uh, u elmejësër do në kumëra, vendet ku prejët për apëbati badetja për hirtë Allah të zëvëgjën. Edhe gjithashtu gjojtja falthet këto gjëra e në të ndyra prej vefra të shejtonit. Thet e marrë në argument fjallën rizë, fjallën rizë në riz. jetë ka për që lëmë sujnë këta djetarë, ka në dy cirë. Eh? Dhe me këto argumentojnë se alkoholi është i papastërtë.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 Në honë se kretë këta djetarë të fundit që i përmena dhe ata djetarë për i djetarëve të herë shumë e kanë mëndimin se alkoholi është i pastërt. Këtu fillimish duhe më kalëzua diçka. Qërëtja se diçka është i pastërt apo i pa pastërt nuk kodë boj me dispozitën e tina është halëlla po haram. Sepse nuk do të të se është, haram pa dhe nuk do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t I papastërt mëkon halal. Kto kupton, ne erdhë përgjithmonë. Kjo është rregull e rëndësishme dhe regjistroni mendjen e juv, dohom. Jo çdo sen i papastërt, jo çdo sen. Doonë jo çdo haram është i papastërt dhe jo çdo sen i pastërt është haram. Ha? Ë kuptuat këto? Dhe së dyti. Dohom, po i përmendni argumentet e aty në cilët janë argumentuese, alkoholi është është i, i pasërt. Filimisht, jënë argumentua këta cilet kanë thonë se alkoholi është i pasërt, me hadithin e enesit radiallohanhu, që e ka transmitua Bukhari dhe muslimi, unë sahiju në ty në, kur është ndalua alkoholi, ha, kur e ka ndalua Allah zë gjelë alkoholin, dhe të enesit radiallohanhu, pasi që ka thyrë, thët, thyrë, thët, ha, që o bo haram, thët, alkoholi, thët, elain elhamra, ka dhe, Hërrimet Thetë fëhërëgjët fëhërëkat hë Fëhërëgjët fëhërëgjët fëhësukunil medineti Thetë kanë dalë njerëzët dhe, dhe kanë derdhe alkoholin Dhe kanë e cë alkoholin e porrugt e medines <coughs> Thunë djetartë Më kënë konë alkoholi pa pastërt Nuk bëm pa pastërtirat me i Me i derdhën rrug Qyshkina me e përmentë të qërtjet e nevojët Se i kam alku e pe nga mbela Ata që urinojnë dhe kryjë nevojnë rrugë, si kur t'i shkonë alkoholi pa pastërt, nuk ish lejua me dherë për nuk rrugët e me dinës, se ka t'heci njerëzit, ja nuk ish prej këteshat e tynëvë. Argumenti i parë se alkoholi është, është i pastërt. Argumenti i dytë se alkoholi është i pastërt, është se Allah Azogel e ka ndalu alkoholin, ka orë ndales e alkoholit, edhe nuk ka orë argument, që Allah i ka urdhruë, ka thonë, Kërë i thujë se shumijit sa absolute e sahabëve Kam poshë shpijat e tynën e nënët e tynën e alkohol Hedhe e nënë soj kam poshë dy e nënëtri Nuk kam poshë plët e, së duperin e nënë Sikur që shikin e nëna Mierë po me gjithë këtë Nuk është ardhë asë një transmitimi vetëm Se për nga berë Se o masja u kanë dëlu alkohol Ju ka thonë loa në e nënët Aqë është të? Ska ardhë asë një transmitimi vetëm Sikur t i shkon që është kërë e ka ndaluopi nga mbela lehi sëllatë u e sëllam kina me po mishin e magarit e egr mishin e magarit e egr kërë e ka ndaluopi nga mbela lehi sëllatë u e sëllam që harrua me përmenë si argumentat tje të mishin do, mishat e gjera do në qka nuk jo hahen ato jënë papastrë ta kërë e ka ndaluopi nga mbela lehi sëllam mishin ka vetë qka janë që të zjarë që atje, i ka thonë nga ja, rësullë Allah është mish të përgaditur ka von çfar mishi ka thon mish i magarve të të butë sepse magarë e egër është halal me mi hungur mirë po magarë e butë është haram o kjo ka ndodhur në betejën e Khajberit i ka thon pejgamberi alayhiselatu vesselam inhu riz apo a nejat ka një ajo shtypa pastert mishi i tyna është i papastër ka thon derdh në ata mish mos e hani edhe thani ato an që keni përgaditur mishun tu thani ato an ti keni përgaditur mishun tu E i ka thonë një një një pej sahabive, a bën me iloja, rësullë Allah, ka, ka thonë e udhëk, ka thonë oseloni. A fshë? Nuk ka orë një qëka e tilë, kur unë dalu alkoholi. Deris ka orë një qëka e tilë, nëmë kuptohet se nuk, nuk është i papastër alkoholi. Por e veq asoj, ka orë një sahabive me dy, shisha dëmohon, apo njështë, ilkura e keni po ata kur dali në përshkreti kuri qeta të firmat ato ilkurat dhe onë qka pin uj piti në me dy qasime alkol ka arë të pingamber ali hiselatu wa selam këtu e qurën me zedje tën, me zedje teni i kapru të pingamber ali hiselatu wa selam këhadida onë e kanë zhje dhe onë ima muslimin se a ju në ty në edhe ima malikun ka arë një njëri me dy qasime alkol të pingamber alesom pingamber alesom pingamber alesom a nuk e din se të qërë bo haram alkoholia? Këtë këtë këtë bënë, i një her, e dhe e rdhme njëherë, e dhe e alkoholin prej, prej këtunë të shishavë. Sikur edhe i merë shishat, sikur ti shkom e papaster alkoholi kështon për nga merë som, laj shishat, po se ka urdhru, për nga mbela liseratua së rom, heq me i laj. Në ilaçi i shit, dikush prej juaj shkon mend, a qysh u ka shku sot dietarëve edhe thët. Thët dikush, thët mirë, po nahta nuk i ka përdorë këto moshi shit. Nëse si ka përdorë i ka gjuajtur këto shishat, pse ka derë atër alkoolin për shishë apo? Për këtë domethën, gjithashtu prej argumente që ka është se alkooli është i pastër, domthon, është ai rregulla që e përmendun, që ajo duhet mos me haru don. Bazon çështja është se është janë halal, derisa të vjen argument që kallzon se ato janë haram. Po ta është ti mund më thonë, ohojë, aharovë, oho, ajetin, që ka e përmenë, që Allah zhe u gjelë ka thonë, ja ju e ledhin e menu, unën e me lë këmër, u alë mejësër, u alë nësëm, u alë e zlemë, rritës, kërë këtu sene i ka përmenë, Allah zhe u gjelë, ka përmenë që elkojë, është i papastër, themi se kjo fjallë, rritës papastër ti, ka kuptim papastër ti, dhe m Nesë ndë njëri prej neve, i ka ko kartat e bëgjozit unë gjemë të vetin. A jënë kartat e bëgjozit pa pasërta? Jo, kur kur s'ka thonë? Halla, dhe u gjemë qështu po e përmenë, bashkë me kartat e bëgjozit, po e përmenë alkoholin. A ka thonë dikur se ajo që ka e gjuajnë për falu? A, boni e preke që ato do të më morë abdes? Së është e pa pasërta? Jo, krejt qitojun për mbledh dhe unë pormendova edhe në argument. Por fjala e vërtetë e dietartit është, për mos më e zgjat më shumë, e kuptuar të onse alkooli nuk është i papastërt. E dhe më radh për gjërat që ka kohë dietart, a është i pastërt apo i papastërt? Është gjaku, a është i pastërt apo është i papastërt? Gjaku i njeriu A është i pastërt apo i papastërt? Kjo është një ona prie meselëv që prie qërëtjev që ka mas shumë t'i në vjën njëve. Filimisht, gjaku i mustracionëv e përmenu ma heret se me i t'i pak, me i gjma djetarve është i papastërt. Por gjaku tjetër, por pos gjaku të mustracionëv, a është i pastërt apo i papastërt? Ka hejloft të djetarët? E vërteta është se shumica absolute e djetarve... Edhe thuajse nuk dihet pikë kurkoina pikë dietarve të mëdhejve që ka thonë që gjaku është i pastërt. Shumica absolute e dietarve e kanë mendimin se gjaku është i papastërt. Bile bile. Kan transmetuar e jma se gjaku është i papastër numër i madh i dietarve. Prej tyre Imam Ahmedi ka transmetuar unanim dietarve se gjaku është i pastërt. Prej tyre Imam Kurtubiju ka transmitua e gjma se gjako është i papastërt. Prej tynëv që e njeni shpesh për i disa djetarve që thëjnë, apo gjëlarve këtë që i kanë thonë që Ibne Hazmi thëtë se gjako është i pastërt. Jo, Ibne Hazmi transmitën e gjma unë libre në ti në amaratibull e gjma se gjako është i papastërt. Prej aty në që ka transmitua e gjma se gjako është, i papastërt është imam Neuiju. Këjtë që ta djetarë kanë transmitua e gjma. Dhe e kanë kundeshtuë këtë mendim të djetarëve, disa prej djetarëve të, të më vanë shumë. Prej aty në që ka e kanë kundeshtuë këtë mendim është Sheik Shokani, alehi rahmetullah, ka thonë se Gjako është i pastërt. Prej ty në është Sheik Sadiq Hasan Hani, prej ty në është Sheikul Albani dhe jo që e ka kundeshtuë këtë mendim, mirë po i ka bo horë ata që e kundeshtuën apo kanë transmitua i gjmonë këtë qështje. Prejtynë dhe më thonë është Shekhe Uthejmini Rahimehullo dhe më thonë thotë se Gjoku është i pastërt. Atëherë të këthehmi të këshyrë me argumentet e dy porve. E kanë marë argumentë ata cilët kanë thonë se Gjoku është i papastërt Fjallën Allah të zëvë gjellë, ku thëtë Allah të zëvë gjellë, ku la e gjithu fi ma uhi e i leje muharremen, alataimin, jetë amuhu i illa e jekune me i tëten, au dëmmen, mesfuhen, au lahme, khinzirin fe innehu rizë. Thëtë thuj, o pe nga mberë, thëtë nuk gjëj, thëtë prej gjëravë që ka, mua ndaluë muë, thëtë nuk gjëj, që ka haramë për poshtë një gjëravë. E para, thëtë, e ngordhura, gjëku i derdhëm edhe mishi i thuhet se këto janë të pa të pe inohu riz këto janë të, të papastërta e kanë marr kët fjalë don shumica e dietarëve argument se gjaku është i papastërt fjalën allah të thjel pe inohu riz sepse gjaku është i papastërt e argumenti është i qort se gjaku është i papastërt nuk ka nevojë më mo filozofo rreth kina shumë mirë po ku i kanë marr argumentet ata të cilët kanë thon se gjaku është i pastërt. Ata të që dhe tjë në argumentuë se gjako është i pastërt, kanë morë këto argumente. Fillimisht, bërra e tullë aslije. Baza në qështje është se janë të pastërta. Dejtë vjenë argumenti dhe të largonë këto për i kësoj baze. Edhe ne e pomë argumentin a jetin kur anorë. Mirë për po këtë a jet, e kam barë djetarë qyshe kam barë të a jetin për, për alkoholinë. E dyti, argumenti i dytë se Gjoku është i pastërt ërët se thonja Hasan el Basriut që e transmitën Bukhariu për i tina dhe të me zëlel muslimune ju salune, fi gjirahim. Thetë vazhdojnë muslimënt. Thet, Hasan el Basriut thetë kam vazhdojnë muslimënt mu u falun varë të ty nëvë të eshar të ty nëvë të jetë Gjoku për tu. Na e dina se pastërtia është kusht për namazë, na po. Sikur se, të shkonë Ti shkon gjakuj pa pasërt, nuk ishle ju e sahab më u falë me izatet sahab të u falë me, me tesha me gjak. Gjithashtu, argumenti i të retë është hadithit të cilë në ka transmituaj më Muhmedi në Sahihu në Musmedin e Tina dhe ka po sahih Ahmed Shakiri, Alehi Rahmetullah, në gjari atë një dy sahabive që ju në dalë unë me eru i të pingan berë në Alehi Salatu Veselon e kanë ba natën dë sahbimi i bo roje u shtri për nga mbërë ka ruajt një pjesë natës njëni një pjesë tjetërës natë njëni kuri ka ardhë këti sahbiju të më ruajt në gjysme në natës këvqua edhe për banë roje edhe për, për falë namaz namaz natë deri sa so, jënë afruë më shrikt edhe e kanë gjuë me shtiz e kanë ruk në disa vena edhe nuk e kanë dërprej kësahabi namazin. Kanë thonë djetartë, si kur t'i shkon në gjaku i papastërt, kësahabi kish me ndërprej namazin, sepse namazin nuk lejohet, me të, në të me, me papastër ti. Jo, kanë thonë djetartë, shumice djetartë për të këtë argument, dhe këtë argument e një një, një një shumë shpesh, se ka mundësi thujnë që nuk e ka pa, po, nuk e ka një këtë një një një një një një një një një sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka neer keq ngjarje asha ka ndodha apo u ka kthyeshje xhuxemini n sherul mumtah alayhi rahmetullah ka thon fillimisht ka thonse nese pranoina per juve se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka neer kit ngjarje ka hum dhe kjo eshum larg mend edhe ku esh realitet esh e pamundshme mua plagos roja qe i ka caktuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe mos me ja rit lohemi mos me u kujdes pejgamber sallallahu alajhi wasallam ku shu Kush u plagose, kush jo. Ka thonë, nëse të shekhu të i mini, e ka si ka rritë kjo lajmë për nga mberë të alisrom, apo ju ka mshef kjo nxarje për nga mersom, dhe t, a ju ka mshef kjo nxarje Allah të cili konë të zbrit, kur ana, johu dhe billa. E ka ditë kjo nxarje Allah, si kur kjo nxarje, ti shkonë, Se Gjoku është i papastërt dhe e prish aftësinë, kish me izbrita, lazë, gjerë, ale i zbrit Allahu dhe u hjel Pejgamberta lejhel salam ajet, edhe më ka kallzuar këtë fshesi, qysh ja ka kallzuar për shumë fshesi që janë kur'an do më thon, fshesi që ai ka bën munafikat dhe mushrikët, po edhe sa habite Pejgamberta e i. Seloma. Apo? Sikur më shef Allahut dhe argumenti i fundit që ai ka përmend dietorce. Gjaku, domthon, është i pastërt dhe jo i papastërt, është Hadithin dhe hëndë të cilin e kanë ziri më maliku, më vëtë ta në tina edhe imam behakiu dhe, e ka bo veti imam behakiu dhe shumë djetare kanë bo kitë hadith sa hidonë, në gjarja e plagosis e vdekjes omerit radiallahu anhu, është plagosë omeri dhe e ka falë namazin për nga omer radiallahu anhu, varë të tina duke i hecë, i hecë gjakë. Si kur të shkon gjaku i papastërt, omer radiallahu anhu nuk ish falë në teshen me gjakë. Ta është gjoko ashtë i pasërt apo i papasërt na i përmenu më argumentet e dy porve. Thetë që i khul Albani, ta është në jeve në kam e të zbeshë edhe një argument. Cile argument është? Argumenti e i gjmosë që e përmena që e kanë transmitu o djetorë si më Mahmedi. A e kundërshtu më këtë argumenti ju? Thetë që i khul Albani, qërë e përmenë sësile sahia? Thetë po cila i gjmosë, thetë ne përmenu mrosin, e përmenu më rostin e të transmitet e asën Cila i gjma është kërë në tështë është Omeri radiallohan Ua e përmenim që Omeri është falë me, me gjakderë Tu i rrvje dhe varra gjakë Cila i gjma është kërë i përmenim rastin e dy sahabive Që njënit i ka rridh gjakoj tjetër e ka po Ku është kjo i gjma? Edhe do në honë Unë ju thëmë përfundimisht Se qërshtja e gjakut se ashtë i pastërt apo i pa pastërt është pri qërshtjev që ka, ka nevoj mas shumë ti do në hon Unë edhe pse e komendimin, momentalisht se Gjaku është i pastërt, dhe më thonë, zemra jame shumë, unë flenë, unë fjallën aty në që ka kanë transmitu i gjma, dhe kanë thonë se Gjaku është, Gjaku është i papastërt. Ndërsa, ndërsa nëse thunë e kupilen këto që ka i përmenet dhe rritasht, thëmë se këto që është, e kërejt që ka përmenet dhe rritasht, në dispozitën që ka e kanë përmenet fukah Ha, njëri që ka ka rëdherë, që ka ka arsye Për shembol, krejt djetarët thëjnë që mu falë gruaj a mustahada Da ngruaj e cilat e të i kalën kohën e, e mustracionim Të i rridh gjakë Kërkur s'ka thonë mu falë të e ka urdhrua për nga mbera i somë E dhe o mera djalloha nuk Ska pas që shmu falë Krejt djetarët me i vete dhe halefite dhe krejt tjetë Njëri që është tu i rridh gjakë Mi thona me falë namazin Apo Apo Por këtë dhe më thonë, thomë se dhe qështja është dhe më thonë shumë e rëzikshme. No, nuk merët mendim i prejrë unë këtë qështje. Edhe në njërë të veçantë kur nuk dijet fjale djetarëve të vjetër se kanë thonë që është i pastërt. Por këtë, unë edhe pësër pjusëm që gjaku është i, i pastërt, juve pjusëm të honë, fjala me mire juvja, deri sa të arrihnit, bohni, fukaha është me majtë mendimin se gjaku është i Mirë, e prish Gjako Abdes na jo kina më folë të Abdesi. Doon, gjithashtu, duhe me përmen këty të Gjako. Gjako që zakonisht të kush ka pu qërë në shpi, doon, e shema 2-3 dite që e pas ka pik Gjako në kështu doon. Kjo, kjo Gjaki pak, edhe të ata djetarë që thonë që është i papastërt, e ka në mendimin se kjo arsitohë është për ta. Njerëj po gjaku që e shet ka rrit dashu obligohesh me lahteshën të shumicë absolute e dietarëve. Dhe dispozita e njëjtë është edhe për gjauin të gjërave të cilat ju hahet, ju hahet mishin. Gjithashtu dohun, gjaku i gjërave dohun i shtazve që ju hahet mishi është halal dhe është i pastert, dohom, është i pastert. Ndërsa Tugu, ajo që ka i del për goje, dohom, biri i atë ademit Tugujtina, ai nuk di që nuk kam gjetur shprehje, dohom, fjalori kam kërkuar, nuk kam gjetë çush shprehje diku tjetër që din më adekuate, let na e tregon. Ë e vjetëllura, ha? Dohom, Tugu, dohom, apo e vjetëllura është i pastert dhe s'ka kurç kurkun argument, dohom që është i papastert. Tashti doonda mbetet në çështje që inshallah kisha kisha dashur vjaznia që janë pamartu, mos më konpresent, po lëso Allah na të lejë që mos më bëftë fitne. Dono çështja është të lagështia e cila rrjedh prej apo është në organin e femnës, a është e pastërt apo e papastërt? Lagështia e cila është në organin e femnës, a është e pastërt apo është e papastërt? Fillimisht ju som vjaznëse fjala e cila na përmendet shpes se s'ka marrën fe, është Fjallë gabim, marja është pe i bazav të imanit. El haja o shobë e të minë shuab e li iman. A, marja tur për është, pjesë për pjesëve të imanit, për të pingamberësëm. Mirë për po nuk ka marrë unësimin e diturisë. Qështet është rrdi Allahan, ha? Dhe të Allahu i pash mshirua gratë e nësërve, nuk i kanë daluë marrëja me emësu e fejnë. Hështë ju ka artë marrë. Gjë dispozicja e kanë pasë, ju në ardhe dhe kan Përkë domethën, kjo është prej pikave të nevojshme që zakonisht ju vjen vëllaznit veçkaën të martuam. Edhe kjo është një nga prej çështjeve që pyetjet shtruhen rreshtoj shumë shpesh. Edhe fatkeqësia më e madhe domthonjë që hojëllarve ju shkojnë pyetjet un mesazh, edhe mu u kthyë përgjigjen mesazh është për këtë pyetje është pak e vështirë. Çka është kjo lagështia e e organit femërisht fillimisht. Kjo lagështi është Një loj lëngu më njërët dhe onë që i përngjan ujt është i kapëm për palsat e organit të gruës Nga një herë e te i kalon masën sa so që rjedhë prej organit të soj Nëse rjedhë kjë lëngë, ashtë i papastër gjithështë a obligohet larja teshes prej tina Dhe e dyta e aprish kjë lëngë abdesin Themi të ndëruar lozër se ka dy mendime në mësë djetarve Në mendim se kjë lëngë është i papastërt dhe mendimi tjetër se këmë lëngë është i pastërt thjale e vërtet e djetarve është ajo që ka po e për zgjedi unë dhe më në menë se kjo ju vjën nëse këmë lëngë rjedhë si pasoj e luajtjes në mes bakshërtve apo paramardhënjevë intime për shkakt pusjes ose diska të njashme këmë lëngë e merë dispozitën e medhjit që ka e përmendum medhjitën dhe më honë të burat dhe konsiderohet i papastërt kjo është fjallë e vërtet doon që ka e ka përgjel Shekullu Sejmini, Rahimehullah dhe e ka përgjel avtori i libres dhe këtë fjallë e ka përgjel gjithashtu dhe më thonë Hoxha i njohur Mustafa al-Adawi unë libri në tina, ka një liber shumë të mirë dhe më hënd njohën i për më hadithimve këtë Mustafa al-Adawi unë ju e këni patasht në internet kur ke doonë Erdogani që ke unë Egypte dhe i thiri Mjukab demokrati sa i dole kundeshtaj Erdogan Në qajrë qaj hoxha Mustafa Adawi është shumë i port në adikt E ka një liber vulliminose vull dhe më thonë Ah këmë njësa dispozitat e grave E përmendohon këtë liber dhe më thonë Gjithasht të doonë Shekhe Bisako Alehi Rahmetullah e, ka për, e, e, e, e përmendohon se kjo lagështi dhe më thonë Nese del si pasoj E luetje zburit Apo si pasoj e, e epshit kjo dhe më thoni ka kredi dispozitat e me dhjetë. Doet me pastru teshin, doet kështu me rodë dhe kështu me rodë. Mirë po, nese den të gratë që ajen shqat zonë, sepse tash neve po pjuflasëm tash pak ma lidon, gratë që ka e në shqat zonë dhe omë sprovohen shumë e kitë lëngë. Sa so që i thua i se nuk i ndahet. Ose gratë të cilat, dhe më thonë, qojnë, bajnë pesha të randa e kështu me rodë. Kë lëngë, nese e shëqërën gruenë a rregullisht ose kohë gjatë saj ky lëng konsiderohet i pastërt. Ky lëng konsiderohet i pastërt. Dhe nuk ka nevojë të marr abdes nëse del ky lëng. Dhe nuk ka nevojë me e pastrua teeth-ën nëse e sheh kit lëng. Kjo është fjala vërtet çka nuk ka dyshim me anë se është fjala mesatarë mes dy fjalëve. Dhe e kam përmendur ndarje tjetër dietare po duhet kur të mësh paja përmend domun. Kan thonë se nëse ky lëng del Ata vlasnije që ka njohen, mjekësi në onë kanë një orimata së do. Nëse në këngë në lëngë delë prej kanalit në cilin doonë në hynë organin moshlit të në të, gjithësisht në kanalin i cili lidhet me mitrën e gruës, është i pastërt. Në dërsa nëse këngë në lëngë delë prej kanalit e urines, konsiderot i pa pastërt Allah Zaujel Alao Alem, e vërteta prej fjallëve është ajo qka, qka e përmenda deri me tashtë. Dhe e fundi, do më thonë, që ka duhe me përmendëm, është se, do më thonë, këto pa pasër tira, që ka i përmendëm, nëse njeriu nuk ka mundësi më urujt për përpër, ose i biji në trup, nësasit e vogel njeriu falet, për i ty në vdojnë dhe është i arshtuam insha Allahu t'ala kjo ishte që ka ka të bëjnë me dersin e sondit edhe pëse dersin e kon për, përmokon dhe on edhe një pies tjetër dhe on lërgimi pa pastrëtira mirë po insha Allahu t'ala pa shdojna me i treguhe nëse ju nuk i harroni pa pastrëtira unë dersin e arshun se si pastruon këto pa pastrëtira e losa Allah në zëvgjell që më në mësu, më në, kë thon, në vend, më në bë do bimë me ato që ka e këna thonë më namunsum me pavtyr në këtë ndryshme aku lau kauli hadha wastaghfirullaha li wa lakum